Chytil jsem je za obě ruce tak jemně, jak jsem jen při své velikosti dovedl. Její výraz byl nečitelný. Miluju tě, řekl jsem jednoduše. Neodpověděla hned. V břiše jsem cítil tíži nervozity a bál se, že mě snad pošle k zemi. Mimo děk jsem polknul, protože mi najednou úplně vyprahlo v ústech. Konečně se usmála. Nejprve jen trošku ale postupně odhalila řadu zubů. Já tebe taky. Vážně? Všechno ze mě spadlo. Udeřil blesk. Nebesa se otevřela a andělský chor spustil píseň. Ano, a přestaň mi mačkat ruce, nebo mi je zlomíš. Rychle jsem je pustil. Promiň. Nic se nestalo. Přitiskla se ke mně a začali jsme se líbat. Její rty byly horké a jemné. Odtáhla se a pokynula hlavou ke dveřím na straně. Tenhle pokoj používám, když musím pracovat do noci a přespat na základně. Julie mluvila trochu zadýchaně. Řekla bych, že nech jsem dorazej s bylý týmy a začnem někomu chybět, bude mít dost času. Večeře mohla počkat. Když jsem se tiše vkradl zpět do jídelny, myslel jsem si, že si mé nepřítomnosti nikdo nevšiml. Choval jsem se nenápadně, jak jsem jen dovedl. Julie na mě naposledy mrkla a pak se přidala k ostatním týmům, aby se zapojila do koordinačních prací. Místnost byla téměř zaplněna lovci. Chyběl už jen poslední tým, který měl každou chvíli dorazit. Moje vybavení mezi tím někdo přisunul ke stěně. Zvedl jsem vak a všiml si přátel sedících u stolu v zadní části místnosti. Výdelně panovala téměř večírková nálada, protože se většina lovců neviděla celé měsíce nebo roky. Čau, kámo, co jsi dělal? Zeptal se Tryb, když jsem se posadil vedle něj. Hm, nic. No jasný, řekla Holly a přisunula přede mě talíř už jen vlažných těstovin. Nechali jsme ti nějaký jídlo, hřebče. Vilně na mě mrkla. Měl bys jíst, ať máš sílu. Holi Newcastlevé vážně nic neuniklo. Dík. Zamumlal jsem a okamžitě se pustil do jídla. Bylo výtečné. No teda, v tom je snad tu na česneku. Vařil to Fred. Říkal, že nám to pomůže, až budem zítra bojovat s upíry. Vysvětlil trip. Možná se jim nebude chtít do nás kousat, když budem smrdět po Česneku. Holi si odfrkla. To jsou babský povídačky. Upíři se Česneku nebo jej. Nohle, do včerejší noci jsme si mysleli, že jejich schopnost proměnit se v mlhu je taky jenom pověra. Takže se Česnekem naložím, co to půjde, zlato? Poslední tým dorazil v dobrém rozpoložení. Lovce okamžitě obklopili ostatní, přestože měli zbroje potřísněné nemrtvým hnusem. Logem týmu byl kouřící Elvis. Vůdce zamával davu na pozdrav. No, lováme se za spoždění, ale dostali jsme dvacet krvesajů. Preje tady nějaká kalba. Z davu lovců se ozývali výkřiky jako Nemachruj! Už bylo na čase. Všechno ale bylo míněno v dobrém. Osprchujte někdo ty chlapy, sákra Eddingsi, smrdíte jako hromada upírských sraček. Zahartusil jsem. Taky tě miluju, seme, odpověděl mu. Herbinger si odkašlal. Ehm, he, běžte se umejt a sežeňte si něco k snědku. Musíme se poradit. Nově příchozí okamžitě poslechli. Zbytek místnosti se vrátil k živé konverzaci a srdečnému smíchu. Holie je sledovala, jak odcházejí. Po menším zaváhání vyskočila, rozběhla se za nimi a chytila velitele týmu za rameno. Omlouvám se ale, začala, když se otočil. Byl jsem dost blízko, abych jejich rozhovor slyšel i přes okolní hluk. Nejste náhodou tým z Las Vegas? K službám! Eddings se lehce uklonil. Myslím, že se neznáme, slečno! Newcastleva, holi Newcastleva! Ano, ano, známe se. Všechny nás překvapila, že už pěněného lovce objala a nepouštěla. Vypadal úžasle. Konečně ho pustila. Chvíli se ji zvědavě prohlížel. Ach, už si vzpomínám. No teda, rád tě vidím. Vypadáš dost líp. Dost si přibrala. Myslel to jako kompliment. Musela přibrat dobrých patnáct kilo. Díky, řekla hrdě. Podíval jsem se na tripa a pokrčil rameny. Myslel jsem, že to je věc, kterou člověk nemůže holy a potažmo žádné ženě říct, aniž by skončil s kolkou v hlavě. Erl mi tvrdil, že se tě pokusí rekrutovat. Rád vidím, že s nabídku přijala. Jak si užíváš lov, monster? Upřímně řečeno, jsem to nejdřív nesnášela, ale považovala jsem to za věc, kterou je prostě třeba udělat. Musela jsem se postavit svýmu strachu, chápeš? Jo, tomu rozumím. Vím, čím jsi zprošla. Ale teď? <laughs> teď to miluju. Říkal jsem Merlovi, že budeš skvělá. Ale musím se jít umejt, než mě stáhne z kůže za to, že zdržuju. Znovu ho objala. Poznal jsem, že tentokrát pláče. Pro jistotu jsem se podíval znovu a pořádně. Netušil jsem, že je Holly schopna ronit slzy. Něco jí zašeptal do ucha a pohladil ji po zádech. Eddings se konečně odtrhl a odběhl za svými muži. Holly si utřela oči a vrátila se k našemu stolu. Co to mělo být? Hm, nic. Dokonale mě napodobila. A teď sklapni a žer špagety. Povzdechla si a dívala se na odcházející tým postupně se vrátila k jídlu a všechno ostatní ignorovala. Dámy a pánové, jsem rád, že jsme tu všichni. Máme takový problém. To bylo dost slabé slovo. Herbinčer chodil tam a zpátky. Konferenční místnost byla příliš malá, než aby se tam vešly všichni lidé a orkové, takže byly velké mapy jižní části států přineseny dolů do jídelny. Mnoho červených špendlíků bylo vyměněno za žluté, ale zároveň se objevily nové červené hlavičky. Vypadalo to, jako by Alabama měla spalničky. Přítomen byl každičký člen LM. Lovci, které jsem znal, tvořili značnou menšinu. Julie seděla vedle dědečka a mladého muže, který musel být jejím bratrem. Bůnovy muži se vrátili z hlídky na perimetru a stály vzadu. Když mě mít uviděl, vesele mi zamával. Orkové stály pohromadě trochu stranou. Obličeje si zakrývali kápěmi, nebyli zvyklí na přítomnost tolika lidí. Velitelé týmu dostali před pár dny krátký souhrn situace, ve které se právě nacházíme. Staly se ale nějaký další věci. Dnes ve 2.39 se čas posunul opět pět minut zpátky. Tenhle efekt zasáhnul celou planetu. Z krátkých útržků zpráv, které jsem zaslechl, způsobila událost masovou hysterii. Někteří lidé panikařili, jiní se ponořili do náboženského zápalu, další celou záležitost popírali. Tisíce dětí se narodili dvakrát. Stavky lidí zemřely dvakrát přirozenou smrtí. Ano. Těchto pět minut souvisí s případem, na kterým zrovna děláme, takže je snad všem jasný, jak vážnej máme problém. Je to tady, lidi, je to náš velký případ. Náš skutečný nepřítel se jmenuje generál Choal Silvade Machado. Přezdíváme ho prokletej. Je pětset let starý. A kdybyste měli potíže ho poznat, je to ta velká hromada černého slizu v konkistádorský zbroji. Má v držení nějaký artefakt, který se aktivuje při úplňku, tedy zítra v noci. Zbývá asi 22 hodin. Tenhle artefakt byl příčinou, oné, poruchy. Byla to jenom malá ukázka šíleností, který dokáže způsobit. Jestli se ta věc pustí, bude to znamenat konec světa. Jak to myslíš? Jak konec světa? Zeptal Solovec. Doslova. Konec světa, budem v úplný prdeli. V davu to zašumělo. LM se v minulosti musela vypořádat s divnými věcmi, ale s ničím takhle vážným. Artefakt je třeba použít na určitém místě moci. Netušíme ale, kde to je. Jako na vánoční párty v 95. zeptal se muž jménem Eddings. Správně, když už jsme u toho, prokletej zabele Raje Zastavil se a počítal na prstech, pak pro jistotu dodal čtvrtýho. Mezi lovci nastal zmatek. Uklidněte se, budete horší. Sledovali ho, protože hledali informace, Dostali ho, protože Susan Shekelfordová, která je teď upírskou paní, přesně věděla, kde ho najde. Jestliže zpráva o rejově smrtilovce popudila, myšlenka na jeho ženu proměněnou v upírku je umlčela. Kdyby v spadl na zem špendlík, bylo by to slyšet. Pohlédl jsem na Shekelfordy. Šéf byl stojicky klidný jako vždy, artritické ruce měl spojené před obličejem bez výrazu. Nathan Shackleford se v obličeji podobal sestře a matce, ale zavalitou postavou připomínal otce. Byl to krásný mladý muž, ale v tom okamžiku působil strháně a zoufale. Se sklopenou hlavou zíral na podlahu. Julie ho vzala kolem ramen. Je to tak, lidi. Mezi sedm opírských pánů patří i jedna z nás. Zná všechny triky, které ovládáme. Pomáhala je vymýšlet. Podle všeho přesvědčila Reje, aby nám lhal. Rej nám řekl, kam máme jít, abychom prokletý ho dostali a my mu slepě věřili. Earl si dal přestávku na zapálení cigarety. Všiml jsem si, že se mu trochu třese ruka, neboť se plamenýho zipami hotal. Všiml si toho i on, protože zapalovač následně velmi rychle zavřel a schoval. Ve spolupráci s agenty úřadu pro kontrolu Monster, většina lovců a všichni orkové začali reptat, jsme se vydali hluboko do bažiny a vešli přímo do pasti. Byly to stejný stvůry jako na vánočním večírku. Herbinger počkal, až výkřiky a nadávky utichnou. Snad polovina lidí v místnosti si na tu noc pamatovala. Jedinci, se kterými jsme tehdy bojovali, byli obyčejní dělníci. Teď jsme stáli proti vojákům. Můj tým a všichni federálové padli do posledního muže. Pak ale došlo k aktivaci artefaktu a my se dostali do chvíle těsně před přepadením. Žádný stůry ale To Ty nemůžeš zemřít, Arle, vykřikl někdo. To není možný. Arla Hrbenčranic nezabije. Ticha! Všichni víte, že to není pravda. Ale mlčte, vyštěkl ředitel. Lovci okamžitě poslechli. Je to možný, protože se to dneska stalo. Chvíli čekal a pak pokračoval. Nevěděl jsem, proč najednou takové pozdvižení. Herbinger byl mezi lovci legenda, ale jak jsem viděl v bažině, i on měl fyzické limity. Klíčem byl artefakt. To on sem ty stvůry poslal. Má moc ovládat čas a kdo ví, co ještě. Je to malá kamená schránka o velikosti balíčku karet. Až ji uvidíte, poznáte ji, protože je fakt zlá a navíc si budeme muset vypáčit s rukou něčeho fakt děsivého. Tenhle případ nás už stál dva dobrý lovce. Jenny Roberts je mrtvej a Grant Jefferson zmizel. Buď je taky mrtvý nebo ho držej v zajetí, aby ho zítra v noci použili jako oběť. Pokud je naživu, jsme jeho jedinou nadějí. Teď si poslechnem příběh. Ještě není povšem. Máme tajnou zbraň. Auvene, místnost mlčela. Polknul jsem. Jo? Pověz nám svůj příběh. Nic nevynechej a pospěš si. Rozpačitě jsem vstal a vydal se do přední části místnosti. Je to jenom zelenáč, řekl někdo. Jak by mohl vědět, co má dělat? Herbinger zvedl ruku. Paslouchejte, tahle je Owen Pitt. Jeho tým mu přezdívá zed. Holejma rukama zabil vlkodlaka. Minulej týden několikrát zachránil životy členů mýho týmu. Zabíjal upíry, přízraky, chrliče i démony. Postavil se tváří v tvář žánu darnému. Pohlédl do tváře prokletýho. A jestli ještě někdo pochybuje, bojoval s agentem Franksem. Dvakrát. A dokonce ho jednou kopnul do koulí. A to bych radši bojoval s démony, zakřičel někdo. O to já taky, odpověděl jsem. Lavci. Jednejte s tímto mužem jako s každým jiným členem mého týmu. Některé věci, které uslyšíte, můžou znít divně, ale já osobně jim věřím, tak si z toho zkuste něco vzít. Některý z věcí, které bude vyprávět, nesmí opustit stěny téhle místnosti. Jestli se tahle historka dostane k uším úřadu pro kontrolu Monster, Bůh ví, co by s ním provedli. A věřte, že jestli někdo někdy prozradí federálům něco z toho, co Owen viděl, dozivím se to. A přísahám na všechno, co je mi svatý, že vás pak najdu třeba na konci světa, chytnu vás pod krkem a protáhnu vám s držkou. Nikdo v místnosti neřekl ani slovo. Všichni věděli, že to myslí smrtelně vážně. Má tajemství byla mezi těmito lidmi v bezpečí. Auvené, vyprávěj. Stál jsem před místností plnou odvážných duší. Byly to muži a ženy, které mnozí považovali za obyčejné žoldáky. Já ale věděl, že jsou to hrdinové. Patřil jsem mezi ně a byl jsem hrdý, že mám jejich respekt. Zároveň jsem ale cítil pokoru. Podělil jsem se o svůj příběh. Vyprávěl jsem o starém muži. Od prvního setkání s ním při umírání pozraněních způsobených panem Hafmenem, vyprávěl jsem o snech. Mluvil jsem o lordu Mačádovi a jeho neúspěšné expedici. Pokusil jsem se tlumočit, jaké chamtivost, neskutečné ambice, nenávist a nelidské odhodlání udrželi naživu ve chvílích, kdyby se každý jiný člověk zlomila podleho. Mluvil jsem o starobilých, slizem pokrytých, zlovolných stvořeních starších než čas a hovořil o jejich proroctví a snaze najít hlupáka, který by pro ně otevřel bránu. Varoval jsem před potetovaným kapitánem, který je odsouzený chránit neskutečně temný artefakt. Zmínil jsem se také o jeho slibu, že mi vezme život. Váhavě jsem vykládal lovcům o naší smrti v jasném spodku. Vyprávil jsem o své bitvě s nehmotným já prokletého a o štěstí při spouštění síly artefaktu, kdy jsem prokletého překvapil a dočasně artefakt vyrval z jeho moci. Nakonec jsem se zmínil i o jeho nabídce na pomoc výměnou za místo v jeho království. Poprvé jsem také otevřeně hovořil o jeho hrozbách ostatním, o Julii. Vyhledal jsem ji a navázal oční kontakt. Lehce přikývla, chápala můj strach, ale měla vůli ze železa a prokletí se nebála. Nathan ten mou řeč přerušil. Ten srač, mačado, půjde do hajslu. Mladý muž se postavil na nohy v očích mu plály ohně. Byl připravený chránit rodinu před dalšími útoky. Já tohož sejmu sám. Sklapni nete, rozkázal klidně starý Shackleford. Dávej si v přítomnosti, dám pozor na jazyk. Není to slušný. Promiň, dědečku. Posadil se. Julie se usmívala sesterskou píchou. Děkuji, Pité, řekl šéf. Je to vše? O Obávám se, že ano, pane. Obluvně jsem pokrčil rameny. Lovci se začali bavit mezi sebou, velitelé je utěšovali. No, omlouvám se. Nemusíš se omlouvat, synu. Udělal jsi, co bylo v tvých silách. Ukázal na mě hákem. To je vše, co člověk může. Ano, pane. Hrybinger se zase postavil. Vydal jsem se zpátky ke své židli. Nikam nechal, ťouvene. Teď je čas na otázky a odpovědi. V téhle místnosti sedí dohromady pětset let zkušeností slovem monster. Chci toho využít. Když dáme zmožený hlavy dohromady, třeba na něco přijdem. Z davu přicházela spousta otázek. Shromáždění lovci se snažili v mém mozku najít klíč. Něco, co předtím uniklo pozornosti. Pokoušeli se objevit jakoukoli indicii, která by nás poslala správným směrem a dala nám příležitost procvičit si zabijácké schopnosti. Lovci stvůr jsou od přírody přímí a dourovnou k věci. Přirovnal bych je k nástražným minám, které se sami posunují k nepříteli. Byl jsem trochu nesvůj, ale snažil jsem se na všechny otázky odpovědět podle nejlepšího vědomí. Bylo velmi těžké rozpomenout se na každičkou podrobnost z velmi rozkouskovaných snů. Cítil jsem, že začínám mít závrat. Byl to dlouhý den, takže víme, že je pa mě, nebo tady byl před pár dny. Owen ho viděl v podzemí, ale nevíme, jestli je v jeskyni, v dole, nebo třeba v nějakém sklepení. Elvská královna říkala, že ho viděla poblíž vody, dodal Majlo. No, kdybychom žili v poušti, možná by nám to pomohlo, řekl zatrpkle sem. Opřal jsem se o zeď, necítil jsem se moc dobře. Nejspíš za to mohl stres. Zavřel jsem oči. Pep mi v hlavě poluzoval, srdce bylo stále rychleji. Plice se mi sevřely, Bylo mi mizerně. Auven viděl potetovanýho s městem Montgomery v pozadí. Prokletý ho hledá nejspíš i Ann. Herbinger ukázal rukou na oblast střední Alabamy. Ale teď může být kdekoliv. vene přijížděl nebo odjížděl. A poznáš směr? Auvené! Ne. Nemohl jsem odpovědět. V ústech mi najednou vypráhlo. Nedokázal jsem vydat hlásku. Nohy mi úplně vypověděly službu. Sklouzl jsem pozdě a rozplácl se na podlaze. Zrak se mi pomalu rozostřoval. Auvené! vykřikla Julie. Do prdelé! Herbinger ke mně přispěchal. Dřepnul si a vzal mou hlavu do rukou. Hej, zůstaň se mnou, to je rozkaz. Zatřásl mnou. Houvené. Za jeho zády jsem viděl rozmazané obrysy ostatních lovců, kteří se mi snažili pomoct. Chtěl jsem se omluvit, ale rychle jsem upadal do bezvědomí. Cítil jsem, jak se Julie snaží prsty nahmátnout můj slábnoucí puls. Promiň, líp to neumím, zašeptal starý muž. Kde to jsme? Rozhlédl jsem se, ale všude kolem byla naprostá tma a nic nebylo vidět. Přítomnost starého muže jsem pouze cítil. Pst! jeho chatrná ruka přistála na mém rameni. Chceš, aby nás uslyšel? Dobře. Jelikož jsem tam ve skutečnosti nebyl, moc jsem nechápal, čemu šeptání pomůže. Myslím, že umírám. Ne, budeš v pořádku. Pokud to neposeru, tak budeš určitě mrtvej. A to mě má jako uklidnit, jo. Být v naprosté tmě bylo velmi nepohodlné. Nechyběl mi pouze zrak, ale také ostatní smyslové věmy. Kromě svého společníka jsem nic neslyšel. Necítil jsem žádné pachy, žádný závad větru na kůži. Chyběla mi rozbombardovaná vesnice. V porovnání se smyslovou deprivací byla rozbombardovaná hromada sutin opravdovým plišovým rájem. Kde to jsme? Na stejném místě. Město bylo poslední, co jsem viděl. Tak jsem ho ukázal ve tvý hlavě. Je složitý to udělat skutečný. A prokletej na to přišel. Takže tam teď zkusíme nahlídnout. Slíbil jsem, že ukážu prokletýho místo. Jinak to teď nepůjde. Prokletej si zaštítil mysl. Zablokoval paměť. Myslím, že to vyjde. Možná. Mordechaj. Přísahám, že jestli to skurvíš a zabiješ mě, hrozně mě nasereš. Jestli skončím jako duch, strávím zbytek věčnosti kopáním do tvé duchovské zadnice. Ach, tvrdý řeči, neživáka. Strašení je těžká práce. Dnešní děcka nepracují v dálost, aby to dokázala. Připrav se, moc nebezpečný. Zkusím mu kázat. Pak zdrhnem, než nás chytne. Už o mě ví. Je připravený mě zastavit. Je připravený bojovat s tebou. No co se stane, když nás chytí? Uvízneš tady jako já. A co, když chytí tebe? Starý muž neodpověděl. Cítil jsem, jak jeho stisk na mém rameni zesiluje. A co se stane, když tě prokletej chytí? Teď ne, ale musíme zkusit. V jeho chraplavém hlase byla slyšet nervozita. co chceš dělat? Udělám to jako poprvé. Opustíš tělo. Buď rychlej, ať se v tobě nic neusídlí. Podíváme se, zdrhnem, těžký vysvětlit, Jestli něco stane, zmiz. Zmiz rychle. Vrať se k sobě. Prostě se probud. Probudzený budeš v bezpečí. Nemusíme být nějak moc blízko. Nemůžem se jenom znášet to podál. Víc nepotřebuju. Nemusím koukat do ksechtu na a tak. Takhle už to nepůjde. Chrání se. Ne, Půjde rovnou k věci. – Karte faktu. Pak pryč. Rychle. Žádnej boj. Bez těla tentokrát nemá šanci. – Minule mi to šlo docela dobře, lhal jsem. I když jsem ho neviděl, věděl jsem, že nesouhlasně vrtí hlavou. Naštěstí mi tentokrát nedala ránu berlí. – Ne, chlapče, to nepůjde. Pořád nechápeš, co jsi udělal. Ah, tady, vezmi tyhle věci. Cítil jsem, že se něco dotklo mé paže. Zapátral jsem v temnotě, dokud jsem nenahmatal čekající ruku. Vtiskl mi do dlaně několik malých objektů a zavřel ji. Možná můžeš použít. Co to je? Slíbil jsem ti víc hraček. Dodržel slib. Jestli nezemřem během pár minut, budeš bojovat se silnými upíry. Promiň, víc dát nemůžu. Nedokážu. Díky. Uložil jsem si malé hračky do kapsy. Nevím, jak fungujou, ale na upíry zabíraj. Vzpomněl jsem si na výraz, který měla Susan Shekelfordová, když zahořela jasným plamenem. S radostí jsem dar zabijáckých hraček přijal. Nevím přesně, ale asi mám představu. si dávno, než se dostal do úzkých, než jsem lovil tvory. byl jsem, jak se to řekne, řemeslník. Stavil jsem, stavil jsem věci rukama. Znovu si povzdechl a mluvil velmi smutně. Myslím, že teď je vzpomínka vším, co mám. Zase dělám věci. Vím, že jsou hrubé, ale už je to moc dlouho. Posílám tě s nima zpátky. Posílám do skutečného světa věci, co vyrobím. Vrátíš se s částí mě. Částí toho, kým jsem byl. Možná i částí toho, co jsem teď. A no, nevím, jestli tomu rozumím. Posvátný věci moc silný, když je použijou věřící. Proč? Ne kvůli malý kovový hvězdě nebo malýmu dřevěnému kříži. Ne, může za to víra. Výra, že dobro porazí zlo. Síla, co je uvnitř lidí. Já osobně nevěřím, ale vím. Tyhle malé věci jsou vše, co můžu dát. Děkuji, řekl jsem a myslel to upřímně. Hračky byly fyzickou manifestací starého muže. Byly to části jeho vzpomínek, které se neznámými prostředky dokázaly dostat do skutečného světa. V podstatě to byla kapesní zabalená víra. Chlapče, jsem rád, že jsem teď uvízlej zrovna v tvý mysli. Dává mi to naději do budoucnosti. Pokud nebude svět zničený, samozřejmě, to by byla krátká budoucnost. sež dobrý kluk. Hrdej, tvrdohlavej, občas hloupej, ale vždycky chceš být dobrý. Dáváš do toho srdce. Jsem rád, že jsem si vybral dobrýho chlapa. Nezáleží, co stane. Slip, slib, že to doděláš. I kdybych u toho už nebyl. Samozřejmě. Ale takhle nemluv, vždyť nikam nejdeš. je to moc nebezpečný. Slib mi to. Slibuju, že to dokončím. Dobře. Zapamatuj si věci, které jsi viděl. Zapamatuj si věci, co jsem ukázal. Je to na tobě. Hodně věcí nemohl jsem říct, jenom ukázat. Pamatuj na to a budeš v pohodě, Poplácel mě po rameni. Z okolí jsem cítil nádech zla. Snažil jsem se dodat si před naším výpadem trochu odvahy. Situace nehovořila v náš prospěch. Bylo mi ctí, řekl jsem slavnostně. I pro mě, chlapče, i pro mě. A teď se jdem podívat. Nevydej ani hlásku. Zkus nepřemýšlet moc na hlas. Jak říkáš, jdem na to. Pocit náhlého pohybu, prudké zastavení, tma, chlad, vlhkost, plíseň. Cítil jsem, že je mi duch starého muže na blízko. V temnotě byly i další věci. Nebyli tak docela živé, spíše odmítali zemřít. Přítomnost starobilých a mocných upírů byla v jeskyně jasně patrná, stejně jako poskvrna prokletého. Nikde žádné světlo, ale jelikož jsem se nedíval očima, nevadilo mi to. Byli jsme v jeskyni. Byla to mamutí díra v zemi. Strop podpíraly kamenné sloupy, většina stalaktitů a stalagmitů byla daleko vyšší než já. Řady umělých zdrojů světla byly převrácené a zničené. Zbyly po nich jen stíny a střepy. Cítil jsem sedm upířích pánů. Věskyni nebyly nebyli všichni najednou, spíše lovili a hodovali kdesi nad námi. Několik jich zde zůstalo na stráži. Drželi se nahoře a nebyli na spletitém stropě k rozeznání. Dojem z jejich síly byl neuvěřitelný. Susan Shekelfordová zde byla také, vypadala mnohem mladší než ostatní, ale ve svém stavu jsem dokázal odhalit, jak je nebezpečná. Byla silnější, než by mohl kdokoliv u tak mladé upírky čekat. Ostatní upíři byli starší. Někteří žili ještě v dobách, kdy mí předkové obývali hliněné chatrče a plavili se po oceánech v chatrných kánojích. Na okamžik jsem nahlédl do jejich pokřivených myslí. Vůdce upířích pánů, poručík lorda Mačáda byl znám jako Jäger. I on byl mladý. Nemrtvý byl sotva šest dekád. Ostatní jej nenáviděli a báli se ho. Do jejich čela se dostal díky neskutečné síle, kterou nezískal tradičními upírskými způsoby, ale kvůli moci starobilého artefaktu. Tohoto daru se mu dostalo prostřednictvím mučivého procesu ve chvíli jeho lidské smrti. Byl připoutaný k artefaktu a odsouzený k věčné službě prokletému. Přitomno bylo i několik lidí. Pár jech leželo v díře, která byla příliš hluboká a strmá, než aby se z ní dalo vylézt. Zákusky. Grant Jefferson byl připoután v rohu. Soudědle vzhledu byl hrozně potlučený, ale žil. Prokletý měl svou oběť. Upíří vůdce Jäger klečel v zadní části komnaty. Obávaná stvůra s neskutečnou silou se není věnovala nudné činnosti. Jäger držel v ruce starobilou konkistádorskou přelbu a ji. Jeho úzké prsty se pohybovaly jako bruska. Hrudní plát a sekera, se kterou jsem již měl tu čest, ležela na kusu látky před ním. Byl v podstatě pážetem připravujícím parádu pro svého rytíře před posledním turnajem. Péřová ozdoba se již dávno proměnila v prach. V zadní části velkého sálu se cosi pohnulo. V pevné skále se objevila trhlina, kterou prosvítalo světlo. Podobalo se to trhlinám, které používali démoni v jasném spodku. Skrytý průchod na jiné místo, který zde byl vytvořený nad přirozenými silami před dávnými časy. Ve svém mimotělním stavu jsem portál jasně viděl a chápal. Trhlina se postupně rozšiřovala. Pak se v ní objevil lesknoucí se obrys, který dopadl na podlahu jeskyně. Teplota během několika vteřin klesla do mrazivých hodnot. Bezmocní lidé naříkali strachy. Lord Mačádo se vrátil. Než se portál uzavřel, stačil jsem do něj krátce nahlédnout. V dálce byla vidět temná obloha. Místo moci. Upír se uklonil a podal helmu čekajícímu pánovi. Něčivá masa sáhla po starožitnosti a vytrhla ji z rukou služebníka. Chapadla s citem, pozvedla ocelovou přilbu do výše a posadila ji na výrůstek ve tvaru lebky jako korunu. Věc, nebo spíše lord Mačádo, se tyčil nad vysokým upýrem. Podporu černým pulzujícím tkáním poskytovaly tvrdé a skřivené kosti, které tvarem vzdáleně stále připomínaly člověka. Z místa propaže trčelo několik chapadel. Namísto nohou měl mačádo množství ohavných končetin. Každičký kousek černého masa se pohyboval jako změť červu. Stvůra se zarazila a pak se pomalu začala otáčet k nám. Pokusil jsem se skrčit, což bylo v mém aktuálním stavu nemožné. Helma se obrátila do strany a na naši pozici se zaměřili spalující oči. Zaslechl jsem myšlenky starého muže. Běž! Vůlí jsem posunul svého ducha dál od prokletého a ustupoval obrovskou jeskyní naspátek. Jäger vykřikl a skočil k nám. Rychlost jeho pohybu se nedala ani vnímat. Připadal jsem si, jako by mě k zemi srazila zeď zla. Držela mě u země. Snažil jsem se bránit, ale nebyl jsem dost silný. Lord Mačado klouzal po kamení a krčil se v úzkých průchodech. Chapadly mířil vpřed a vůli používal jako kopí. Nemohl se uniknout. Ze stromu se spustili upíří pánové a přistávali všude kolem mě. Prokletý se blížil. Ať jsem se zmítal sebe víc, nemohl jsem se vůli zlé bytosti vyhnout. Cítil jsem, jak si mě přitahuje, jak zabodává háky a Požírá mě. Byl jsem ztracen. Uteč, chlapče! Duch Mordecha je birajky se nestáhl. Namísto toho se vrhl proti útočícím upírům, Když se střetnul s jégrem, osvětlili jeskyně modré jeskry. Záblesk nemrtvé oslepil. Upír vrazil do stalaktitu, který ohlušujícím způsobem prasknul. Nažer se, nácku! Vůle prokletého se zabodla do Mordechaje. Starý muž se postavil protivníkovi marným, ale vznešeným způsobem. Na krátkou chvíli se jeho duch zviditelnil. V chatrných rukou držel berly jako zbraň. Úzká ramena měl schrbená v očích odhodlání. Vší silou udeřil do blížící se temnoty. A byl smeten. Mordechaj! Ne! Vůle prokletého se na okamžik zaměřila jinam. Smyčky, které mě držely, povolily. Vzpomněl jsem si na apel starého muže. Všechny instinkty mi velely bojovat, ale utekl jsem. Zalil mě pocit bolesti, která nepatřila mně, nejbrž Mordechajovi. Bolest vyplněla celou jeskyni a vytěsnila všechny ostatní pocity. Spatřil jsem jeho smrt. Polská zima roku 1944. Trosky rozbombardovaného města. Vyhořelý kostel. Starý muž připoutaný koltáři. Nehmotné tělo prokletého vznášející se poblíž. Prokletý hladově čekal, přestože věděl, že se ve výpočtech spletl. Jäger, tehdy ještě pouhý člověk v uniformě SS, Držel nablízkanou dýku. Když se dávno jej pokousal upír a proto mu v žilách kolovala nemrtvá kletba, která jen čekala na chvíli, kdy muž spáchá sebevraždu a ona jej vrátí naspět do neživota. Z vesnice přicházely zvuky střelby. Nesmrtelný tral likvidoval zástupy německých vojáků. U hlavy starého muže byl položený artefakt který výřil černou energií. Starý muž nebojoval, neboť věděl, že svou válku již prohrál. Dýka se zableskla a brutálně se zakousla do Mordechajovy hrudi. Na zem kostela starého místa moci se velila krev. Ze srdce ve vstyčené náckově ruce stříkala krev. Rituál selhal. Na časování nebylo správné. Černá energie artefaktu zkomírala. Spolu s ním také světlo v očích starého muže. Obět jej připoutala k artefaktu. Mordechajův duch byl starobelou schránkou spoután a zotročen. Uběhly desítky let, které strávil beznadějně připoutaný k tomuto světu. Než našel mě, při opětovném prožití okamžiku své smrti vykřikl. Věděl jsem, že se musím probudit. Snažil jsem se dostat vpřed a uniknout prokletému. Připadal jsem si jako plavec s nedostatkem kyslíku a plícemi toužícími po vzduchu a nebi. Z obří jeskyně vedl velký kulatý tunel, jehož stěny byly pobyté vlnitým plechem. Tunel vedl na povrch. Slyšel jsem, jak za mnou strašidelný ryk utichl. Prokletý obrátil pozornost zpět k mému prchajícímu duchu. Pátral až mátral do prázdna. Cítil jsem, jak v mé blízkosti praskají energetické výboje jako byče. Věděl jsem, že pokud se dostanu na povrch, budu se moct vrátit do svého těla a probudit se. Povrch byl blízko. Zrychloval jsem. Pak se mi do cesty najednou postavil tichý konkistádor. Zastoupil mi cestu. Ne, Mordechajová oběť nesměla přijít v več, Nepolevoval jsem. Konkistádor se nepohnul. Usmíval se přihlouplým komiksovým úsměvem a měl velkou, vycpanou falešnou hlavu. Co to k čertu je? Vyletěl jsem ven a prokletý v zatím zuřil. Můj duch vystoupal na noční oblohu a neskutečnou rychlostí zmizel za obzorem. Byl jsem volný. – Ouvene! – křičela mi Julie do ucha. – Seš s náma? – Ach! – vydal jsem ze sebe úlevou. – Jsem zpátky. – Jsi v pohodě? Všichni lovci monster byli schromážděni kolem. – Mordecha je mrtvej. – Víme – Zemřel ve čtyři a čtyřicátým. Vysvětlovala konejšivě Julie a hladila mě po tváři. Už to bude dobrý. S obtížemi jsem hledal slova. Ne, zemřel teď, je pryč. Obětoval se, aby mě zachránil před Lordem Mačádem. Ležel jsem nehnutě. Cítil jsem, jak mi v hrudi bije srdce, muselo být tak 150 krát za minutu. Cítil jsem, jak mi po těle stéká pot a jak jsem napjatý. Ruce jsem měl zaťaté v třesoucí se pěsti. S námahou jsem je otevřel. S dlaními na podlahu vypadlo několik malých dřevěných hraček. Do prdele! Herbinger pořád dřepěl vedle mě. Co si viděl? Grant žije. Obětujou ho. Několik lovců začalo mumlat. Když někdo z nás padne v bitvě, je to jiná věc, než vědět, že je vydán nepřátelům na milost. Kde jsou? Herbinger udeřil pěstí do dlaně druhé ruky. Kde? Velká jeskyně. Kde? Já nevím. Herbinger pokynul ostatním. Chci seznam všech jeskyní na jeho. Hned. Co ještě? Byla obrovská. Spousta skalnatých útvarů. Bylo to docela hezký a fakt vysoký, větší než tenhle barák. Vnitřek musel mít na šířku nejméně 90 metrů. Bylo těžké odhadnout měřítko, když člověk není ve vlastním těle. Vchází se do toho obřím kovovým tunelem. Velký jeskyně, zařval Herbinger. Co ještě? Ehm, vzpomněl jsem si na poslední věc, kterou jsem viděl. Byl tam Konkystádor. Nejdřív jsem si myslel, že to má něco společného s Lordem a Čádem, ale spletl jsem se. Byl vycpanej. Měl na sobě takovou tu velkou falešnou hlavu, co nosejí lidi v zábavních parcích. Doprdele, tak chci znám jeskyní z Konkystádory. Přátelský Fernando, přerušil jej Majlo. Kdo je kurva přátelský Fernando? O, teď mi to vypadlo. Erle, byli jsme tam loni s několika lovci. Přátelský Fernando je maskot. Je to turistický místo. Největší jeskyně ve státě. Nemůžu uvěřit, že to neznáš, když seš dejší. Dokonce tam mají malý park s horskýma dráhama a věž s vodním A taky bludiště. Děcka to tam zbožňujou. Je tam i obchod s dárkama a Earl se postavil a chytil zrzavého holovce za ramena. Soustřeď se, chlapé! Namísto něj odpověděla Júlie, jako by se jí nad hlavou zrovna rozsvítila žárovka. Jeskyně de Soja. Lord Mačado je v jeskyních de Soja. Horečně jsme se začali připravovat k útoku. Týmy se dávaly dohromady. Zbraně byly připravené a informace schromážděné. Park je jeskyněmi de je v Childsbergu, poblíž sila Kaugy. Je to asi 75 mil odtud, po 201 třicíce. Julie ukázala na mapu. Poslouchali ji velitelé týmů, my ostatní jsme se připravovali na misi. Herbinger se podíval na hodinky. Když vyrazíme za tři hodiny, můžeme dorazit na místo, než vejde slunce. Všichni se tak budou mát strachu prospět. Některý naše týmy jsou na nohou už 24 těžkých hodin. Unavení lovci dělají hloupé rozhodnutí. A to poslední, co můžem potřebovat, je přistát ve chvíli, kdy budou upíří páni v plný síle. A nemůžem tam naházet bomby a ty bastardy jednoduše pohřbít? Zeptal se Bůn. O to si nemyslím, odpověděl jsem. Prokletej byl ještě někde jinde. V zadní části jeskyně je skrytá trhlina. Jeskyně samotná není místné moci, je to jenom vchod. Když vyhodíme Jeskyně do povětří, vlastně mu tím prokážeme laskavost. Jednoduše by si v klídku počkal na příležitost tam, kde trhli na vedě. Může jít o kapesní dimenzi, vysvětlila Julie. Lovci monster už se s takovejma v minulosti setkali. V podstatě se jedná o bublinu mimo známý svět, která je fixovaná k určitému místu. Jestli fakt jde o kapesní dimenzi, tak bombou nepoškodíme, akorát bychom zasypali vstup. Tak půjdeme dovnitř, rozkázal Herbinčer. Co o tom místě vlastně víme? Čím je tak zvláštní? Julie začala vymenovávat fakta. Jeskyně je dvanáct pater vysoká, uvnitř široká jako fotbalové hřiště. Je tam spousta onyxu a mramoru. První velká jeskyně objevená v tomhle století. Během občanský války tady konfederace těžila ledek do střelního prachu. Za prohybice se tady na černo prodával chlast. Přezdívalo se tomu kýbl krve. No takže asi nebudem první, kdo tam bude střílet, řekl Edings. Ne, v ty jeskyně leží už spousta lidí. Než sem přijali evropaní, indiáni tady měli nejméně 2000 let po hřebiště. No takže jsme tam postavili zábavní park a turistické atrakce. Hm, to dává smysl, podotkl Majorga. tisíce let starý posvátný místo, tím se hodně vysvětluje. Říkám, že je to jenom brána, trval jsem na svém. Místo moci je na druhý straně té brány. Můžeš skrytou bránu najít a otevřít, zeptal se kousavě Herbinger. Já nevím. Jestli se ti to nepovede, máme plán B. Poslat celý okolí do pekel. Máme na něco takového prostředky? zeptal se lovec jménem Cody. Já vím, že náš zlej génius Majlo dokáže lecos, ale určitě není všemocnej. Vlastně jsem přemýšlel, že když se nám nepodaří prokletý ho zastavit dřív než vejde měsíc, zavoláme federálům, ti majatomovky. Dobrý plán, ale dej nám čas, ať může mu před hřibem, řekl Kody. Byl to velký prošedivělý muž. Kromě šéfa a Dorcas byl nejspíše nejstarším přítomným lovcem. Otočil se ke mně. Byla na něm vidět zvědavost. Hele, chlapče, nemenuje se tvůj táta a Pit? Jo, znáte se? Je to jeden z nejtvrdších zelených baretů, jaký kdy chodil po téhle planetě. Udržel mě živu v době, kdy jsem se dostal ještě jako zelenáč do problémů na palebný poziciu prostřed země nikoho. Podobáš se mu? Seš velkej a hnusnej? No, díky. A potom, co jsem dneska slyšel, bych řekl, že jablko nepadlo daleko od stromu. Až tam vlezem, nepochybuju, že tu trhlinu nebo co to je, prostě otevřeš. Že jo? No, pokusím se. Odpověděl jsem, ale netušil jsem, zda se mi podaří legendě svého otce dostat. Pokusy jsou nám na hovno. Jestli tam bude, muset naběhnout a bojovat se sedmi upírskými pány, zaručuju ti, že tam pár lidí zařve. A jestli tu bránu nedokážem otevřít, tak se chystáme udělat pěknou volovinu. Navrhoju vyhodit celou věc do povětří a pohřbít je, řekl Majorga. Kontrolovaný riziko. Ne, odcekla Julie. Zapomínáš na Grenta? Držej ho v zajetí. Musíme ho odtamtu dostat. Nechce riskovat celý svůj tým kvůli jednomu chlapovi, odpověděl. Hlasuju, abychom jeskyně vyhodili do povětří hezky z dálky. No tak, Mají, nikdo nežije věčně. Edink se potrhl usmíval. Tady nejsme v parlamentu, řekl Herbinčer. Rozhoduji já. Pajorga se na něj rozmrzelé podíval. Herbinger se otočil zpátky ke mně. Alvene, naposled. Můžeš tu trhlinu otevřít. Myslel jsem na vizi. Pořád jsem se ještě třásl. Najít správné místo bude snadné. Neviděl jsem, jak se trhlina otevírá, ale nějak jsem cítil, že to dokážu. Kdybych se ale spletl, ohrozil bych bezdůvodně životy řady lovců. Váhavě jsem odpověděl. Ano, Zvládnu to. Dobře, jdem dovnitř, rozhodl Herbinger. Julie, sežeň co nejvíce informací. A když už o tom mluvíme, vložila se do diskuze velitelka týmu Simonovkou jmenovkou Pextnová. Tahle místo se muselo dostat na federální seznam potenciálních cílů. Určitě tam mají nějaký stráže. Znám lidi z tamní národní gardy, řekl Bůhn. Zavolám se a zjistím, co tam mají. Můžem předpokládat, že jsou po smrti nebo jsou z nich upíři. Určitě budou pokousaný, ale ve vysílačce se budou hlásit normálně. Bude muset situaci zhodnotit, až darazíme na místo. A neměli bychom nejdřív kontaktovat federály. Vím, že je to banda čuráků, ale v sásce jsou cvěta, zeptal se fanzant. Poprvé si vzal slovo šéf. Ne, zautočíme za rozbřesku jestli se lžem zavoláme federáli. Byl bych radši, kdyby se situace obešla bez atomového výbuchu v mým rodným státě. Hákem udělal do mapy díru. Jestli se nám to povede, budeme v balíku, řekl Harley. A nebo v rakvi, zamumlal Majorga. Řekněte svým týmům co a jak. Odpočíňte si, ráno zautočíme, rozkázal Herbinger. Velitelé týmu se rychle rozešli vzrušení a nervózní z nadcházející mise. Julie se na mě krátce usmála, vzela notebook a odešla. Herbinger se mi tvrdě zadíval do obličeje ocelově modrýma očima. Tak, je to tady. Asi jo, je mi líta tvýho kámoše. Líbil by se ti, Erle. Byl to dobrý chlap. Pomyslel jsem na je, jak se vrhá proti prokletému, aby mi dal šanci uniknout. Vzpomněl jsem si na slib, že dokončím svou práci. Měl jsem v úmyslu jej dodržet. Tak na co ještě čekáš? Zeptal se mě Herbinger a vytáhl z balíčku cigaretu. Cože? Otevřel Zipo a než si zapálil, neodpovídal. Dej pokyny svým týmům. Ale... Dlouze si potáhl. Mám tři nováčky, který tě považují za vůdce. v Holly a Albert za tebou půjdou kamkoliv. Ať už to víš nebo nevíš, seš vůdce. To mi stačí, považuj to za povýšení. Ale já nejsem žádnej vůdce. Seš. Je mi jasný, že ani jeden z vás nemá ponětí, co dělá, takže si vás budu držet o sebe. Zodpovídat se ale budou tobě a půjdou s tebou. Ať se stane cokoliv. Dělej, co ti řeknu a budeš v pohodě. Podal mi ruku a já ji stiskl. Skoro mi zlomil prsty. Nepaserta. Nesklamu tě, Erle. Jen přikývl. Naposledy mi zdrcujícím způsobem stiskl ruku, odešel a nechal mě před mapou samotného. Tedy nebyl jsem tak docela sám, měl jsem při sobě své pochybnosti a nejistotu. Pospíšil jsem si za týmem.